Rebranding de la zero Rebrandingul reprezintă o decizie mult mai radicală. Distrugi ceea ce aveai și făcând asta pierzi capitalul de brand și toată investiția în crearea acelui capital. Durează mult mai mult, necesită bugete mai mari și, așa cum am evidențiat, rezultatele pot varia în funcție de o serie de factori aferenți schimbării. Rebranding-ul este însă decizia corectă atunci când brandul tău nu mai poate continua în vechea sa formă, când capitalul de brand este negativ sau se îndreaptă spre asta, sau când o rupere de trecut anunță piața că a apărut un brand regândit și reinventat. Rebranding-ul înseamnă mai mult decât o redefinire a brandului sau chiar o repoziționare. Este un început cu totul nou. Dacă brandul tău are o asociere puternică pe care nu o mai poate susține, dar la care nici nu se va putea renunța vreodată, acesta ar fi un argument decisiv în realizarea rebrandingului. Al motiv pentru rebranding este dacă o parte esențială a afacerii tale s-a schimbat și țintești o cu totul altă piață, un alt segment de public, vinzi un nou produs de bază sau ești în perioade de fuziune sau achiziție. În aceste situații ar fi logic să îți regândești întreaga strategie de brand și să execuți rebrandingul. De exemplu, când McDonald's a intrat pe piața europeană, întregul aspect al brandului, de la spațiul fizic la decor și meniuri, era complet diferit față de brandul american. Un mediu spațios și opțiunile sănătoase au avut mai mult succes pentru clienții europeni. Cel mai clar caz pentru un rebranding este însă reputația negativă. Dar dacă schimbările nu sunt însoțite de o regândire la fel de revoluționară a fundamentelor brandului tău, și a valorii pe care vrei să o livrezi, atunci toată schimbarea va avea ca rezultat aceeași afacere cu aceleași probleme, sub un nume și o formă diferită. Rebranding-ul poate fi o decizie precaută pentru un brand care vrea să-și repoziționeze radical promisiunea de valoare. De exemplu, dacă ai un brand ieftin sau popular și te decizi să avansezi spre zona exclusivistă, vechiul brand poate fi perceput prea mult ca unul sensibil ca preț, pentru a avansa odată cu tine. Un rebranding este decizia responsabilă, în cazul în care nu poți folosi ceea ce ai pentru a ajunge acolo unde vrei să fii. Îți permite să faci mai mult decât o recentrare, o red direcționare și reevaluarea drumului spre și în piață care ți-ar fi imposibilă cu vechiul brand. Clarificarea de la început a sferei rebrandingului este esențială în eficientizarea planificării bugetului și alocării resurselor.